20 fejezet Hudson Valley, New York, 2011. szeptembere Mivel számtalan olyasfajta megjegyzést kaptam, mint például az esküvőd majd homályba vész, semmire nem fogsz emlékezni, és olyan hamar elszalad, hogy vége lesz, mielőtt magadhoz térnél. Tudatos erőfeszítést tettem annak érdekében, hogy a hétvége ne szaladjon el mellettem. A bennem lévő jógi keményen dolgozott, hogy egész idő alatt jelen legyen, és az esküvőnk végül egy elég jó buli lett. Vicces volt, hogy mennyire határozott álláspontja volt Dévnek, nem éppen sok, de annál konkrétabb kérdésről, a vacsoránál felszolgált kenyér állagáról, nem viccelek, ez az ember nagyon komolyan veszi a kenyerét, és nem szerette volna, hogy túl ropogós legyen. A villáról, ami az esküvői ajándékok listájára került, ahogy mondta, egész életünkben ezekkel a villákkal leszünk majd, fontos tehát, hogy helyesen döntsünk. Az ültetési rendről, valamint néhány más dologról. Édes volt, amikor kérte, hogy legalább a hajam egy része le legyen engedve, és ne teljesen feltűzött frizurát viseljek, mert így szereti a hétköznapokban is. De ezt leszámítva engedte, hogy anya és én döntsünk a kérdések nagy részéről, így is lett, és nagyszerűen éreztük magunkat a szervezés közben. Alig egy héttel az esküvő előtt kisebb baleset történt, amikor egy nagy elegáns New Yorki szalon sztájlisztjának sikerült úgy melérozni a hajamat, hogy a végeredmény egységes platina szőke lett. A természetes hajszínem barna, a szemem sötét barna. Jól sikerültnek mondható nálam a természetes melír, ha valahol az arany és a méz közötti árnyalatok körébe esik, de ez most, egy elég szókimondó barát szerint, a pornósztár és a pléboyuszi keresztezése volt. Ezt nem tudtam elviselni magamon. Három hajkezeléssel később, miután visszatértem ahhoz a fodrászhoz, aki a hajamat csinált a koromban New York állam északi részén, még mielőtt ilyen nagyvilági lettem volna, sikerült egy valamelyest, természetes árnyalatnak tűnő szint visszavarázsolni a hajamra, ami egy kicsit még mindig világosabb volt, mint ami ennek eredetileg szerettem volna. Maga az esküvő simán lezajlott. A szertartást a helyi katolikus templomban tartottuk, a lakzit pedig a gyerekkori otthonom hátsó udvarán, ahol áttáncoltuk az éjszakát több száz szerettünk el. Az egyik fő ok, ami miatt az esküvőt itt akartuk tartani, az volt, hogy a nagymamám, aki közeledett a 96. életévéhez, nagyrészt már házhoz kötött volt. Elég sokat várt erre a napra, és szó sem lehetett arról, hogy ne legyen velünk. Esküvő időpontnak Dév és én ugyanazt a dátumot választottuk, amin nagymama és nagypapa majdnem háromnegyed évszázaddal korábban kimondta a boldogító igent, és fontos volt nekem, hogy a mama és én közösen táncoljunk egyet. Az egész hétvége legkedvesebb része számomra az volt, amikor megláttam Dévet az oltárnál. Nem volt előzetes díszszemle, bármennyire is emvóg ez manapság, Úgyhogy erre csak a templomban az esküvőnk napján került sor. Emlékszem, milyen ideges voltam, amikor apával a templom ajtaja előtt álltunk, és arra vártam, hogy végig a pacsorok között. A gyomromban olyan érzés volt, mintha egy egész tál apró sütemény volna lerágás nélkül, miközben néztem, hogy a nővérem, a sógornőm és a legjobb barátnőim gyönyörű koszarus lányruháikban elvonulnak mellettem. Aztán megszólalt a nászinduló, apa bevezetett a templomba, és megláttam dévet. Minden idegességem, hopp, egy szempillantás alatt elszállt. Tekintetünk egymásba fonódott. Erről szólt az egész. Hozzámegyek ehhez a férfihoz. Minden és mindenki más eltűnt. lépdeltem a pacsorok között, és láttam, hogy déva könnyeivel küzd. Nem tudtam elhinni, amikor először megláttalak, mondta később. Nem tudtam elhinni, hogy ott vagy mennyasszonyi ruhában és felém jössz. A pap a szertartás előtt megkérdezte, hogy írunk-e saját fogadalmakat, vagy a hagyományosat mondjuk, és mi az utóbbi mellett döntöttünk. A bennem lévő író hite, hogy úgy sem lehet megfejteni azokat az ősrégi szavakat, amelyek emberemlékezet óta elhangzanak ezen a legboldogabb napon. Mi lehetne erősebb náluk? Én, Elison, melletted leszek, David, jóban és rosszban, szegénységben és gazdagságban, egészségben és betegségben, míg a halál el nem választ. Komolyan gondoltam ezeket a szavakat, tényleg. Nem csak automatikusan felmondtam őket. Ezt az elköteleződést átgondoltam és célzottan tettem. Többet gondolkodtam ezen, mint életem bármely más döntésén. Tisztában voltam vele, hogy az összes függő záradék, mint az egészségben és betegségben, egyszer megjelenik majd az életünkben. Láttam, hogy mindkét nagymamám ápolta a nagyapáimat az életük végén. Tudtam, mi fog történni velünk életünk egy pontján. Ám, amikor ott álltam az oltár előtt, azt gondoltam, hogy van még, mondjuk hetven évünk, mire ez bekövetkezik. Míg a halál el nem választ. Sok idő van még addig. Egy napon a távoli jövőben szükség lesz arra, hogy lelkierőt gyűjtsek, és elfogadjak olyan napokat, amik nem lesznek vidámak, és gondját viseljem egy beteg és öreg társnak, vagy viceverza. Egy hosszú boldog és teljes élet végén Nagyjából akkor, amikor az unokáink a saját esküvői fogadalmaikat teszik, majd lehetőségem lesz rá, hogy megéljem ennek a fogadalomnak az igazságát. Arra nem gondoltam, hogy ilyen hamar megtörténik, ma harminchoz közel. Azon a napon ez eszünkbe sem jutott. Amikor megnéztem az esküvői fényképeinket, csak ártatlan mosolyt, önbizalmat és örömöt látok, Két embert, akik teljesen elmerülnek a pillanat eufóriájában, egy párt, akik izgatott örömmel gondolnak mindarra, amit az élet számukra tartogat.